Anvend filosofi. Anvend filosofi. Velkommen til den filosofiske podcast. Mit navn er Jesper og jeg er i, i selskab med Martin. Hej. Og toke? Hej. Vi skal i dag snakke om The Matrix og filosofi. Det er ligesom sidst anbefalet, at man har set filmen på forhånd, da eksempel fra filmen i vores diskussion ellers kan blive svært at følge. De filosofiske temaer, man kan finde i The Matrix, er jo så mangfoldige, at dette nok ikke bliver den sidste episode om The Matrix. The Matrix var, mild sagt, et af de helt store film, hit i slut 90'erne, og blev anerkendt ikke bare for sine nyskabende special effects, men også for dens usædvanlige filosofiske temaer. Gennem hele filmen løber det centrale spørgsmål om, hvad vi egentlig ved om virkeligheden omkring os, og hvordan vi i det hele taget kan vide noget om den. Er det hele faktisk virkeligt, eller er det bare en drøm? Is this the real life, or is it just fantasy, som rågruppen Queen sangspurgte i Bohemian Rhapsody? Og kan vi nogensinde opnå sikker viden om, hvad der er hvad? Og hvis vi kan, har vi så egentlig lyst til det, eller vil vi ønske, at vi var uvidende? Er det bedre at leve et autentisk liv i den virkelige virkelighed? At være herre i eget hus og et liv? Eller er det bedre at gemme sig i mængden eller at være skæbenes tro og aldrig stikke for meget ud? Det er det sidste nævnte spørgsmål, vi vil drøfte i dag. Og på den måde kommer temaet i dag altså til at være The Matrix og eksistentialisme. Det læser jeg vist lidt hurtigt op, men uh... <laughs> jeg tænker bare, at vi går videre til uh... eksistentialismen i det hele taget. Ja, starten i filmen med, med Neo. Mr. Anderson allerede fra starten, altså hvordan, hvordan filmen jo fra starten sådan set, slår en eksistentialistisk tone an i forbindelse med, øh, med filmens hovedperson. Ja, der kan jeg godt lægge ud også, hvis... Go. Okay, i starten af filmen, der har vi øh, Mr. Anderson, der lever et dobbeltliv, som Agent Smith siger til ham. Han er om dagen, Mr. Anderson, en person, der arbejder som øh, programmør. I et stort firma. han chef er et røvhul, og hans job er kedeligt. På den måde adskiller han sig ikke specielt meget fra andre mennesker. Øh, hvor han adskiller sig fra andre mennesker ret betydeligt, er hvad han laver med sit natteliv. Hvor han er en hacker ved navn Neo. Øh, jeg har tænkt mig at anlægge et, et kirkegårdsk perspektiv på filmen. Og hvad det betyder er, at jeg vil kigge på det ud fra... Øh, Kirkegård's idéer om eksistentialisme. Hvilket vil sige ind, inddelingen i de fire grupper. Af den nederste, det er Spidsborgeren, som er. Øh, ja, det er en person, der ikke tænker specielt meget. Over sit liv og sin eksistens. Han er meget, meget travlt med at nå at få det rigtige job. Og få en kone og børn og, og en hund og bil og så videre. Fordi det skal man i livet. Det er sådan, man lever godt, ikke? Øh, uden sådan rigtigt nogensinde at stoppe og spørge her. om Er det det, der er det rigtige for mig? Er det, er det min sandhed? Og skal den at få et, et huslån? Så jeg kan have et hus, så jeg kan bo med min familie, så jeg kan have det her job hos den her programmerfirma, så jeg kan tjene penge. Du lyder helt, op, helt opgivende, som du siger det. <laughs> ja, det, det er det laveste og for mig et af de mere deprimerende stadier af eksistentialisme. Det er spidsborgeren. Hvad der engang imellem sker for spidsborgeren, det er, at hans liv falder sammen. Øh, han kører galt Han øh, mister sit hus Han mister sin kone Eller han har en dybere Eksistentiel krise omkring Hvorfor han er i gang med alt det her Det han finder ud af Det er at han er Skide angst hele tiden Det er derfor han har så travlt Men han ved ikke Hvad han skal gøre ved det Så han drikker han øh, roer, er også et eksempel på, hvad der kan foregå. Han øh, prøver at distrahere sig selv hele tiden fra, hvor, hvor angst han egentlig er for det hele. Fordi det, det, det er hans fucking liv, han bruger på det her. Og det er en, det er en, det er en endelig ressource, der lever ikke evigt nogen af os. Det her stadie af eksistens er æstetikeren, kalder kirkegården. Æstetikeren ved ikke, hvad man skal gøre ved alt det her. Hvad der er rigtigt og forkert, og hvad der er rigtigt for mig. Det er et spørgsmål, der rumsterer hos æstetikeren, men det er ikke hun æstetikeren har svar på. Og æstetikeren har faktisk ikke lyst til at svare på dem. Fordi Lige så snart han har svaret i en eller anden fasong på det, så kommer tvivlen. Har jeg valgt forkert? Derfor Kirkegård har i værket enten eller en opsætning mellem æstetikeren og noget, der hedder etikeren, som vi kommer lige om lidt. Hvor æstetikeren har en lang rant, der, der sådan kan koges ned til, uanset hvad jeg vælger, så vil jeg fortryde det. Altså, dans, eller, eller dans ikke, du vil fortryde det. Gift dig, eller gift dig ikke, du vil fortryde det. Hæng dig selv, eller hæng dig ikke, du vil fortryde begge. Det mener at, øh, æstetikeren er. Det er grunden, det er grunden i al sådan, filosofisk og tankevirksomhed omkring øh, det, det, det normative. Det er, hvordan at uanset hvad vi vælger. Så er der tvivl og fortrydelse involveret i det. Hvad der så kan ske, er, at det går op for ham, at vi bliver nødt til at vælge et eller andet. Fordi vi kan heller ikke udskyde vores valg hele tiden. Som sagt, vores liv er korte, og vi har ikke evigheden til at udskyde alting i. Øhm. Det, der kan ske, er, at han kan blive til Etikeren siger, nu gør vi sådan her, og så er det rigtigt, det vi vælger nu. Fordi at det er det, jeg vælger. Øhm. Problemet er bare her, etikeren er stadig i angst. <laughs> og er så stadigvæk bundet op på at skulle være... Han har stadigvæk nogle regler, han følger, selvom de er sat af ham selv. Og det er lidt det, der er problemet. Hans regler er sat af ham selv. Så... Hvordan kan han vide, at det er de rigtige regler? Det kan han ikke. Kirkegårds løsning på det her er tro. At øh, blive den religiøse troes ridder. Øh, og her kan vi godt tænke så det er en, der går i kirke hver søndag osv. Nej, faktisk ikke. Øhm, I hvert fald ikke nødvendigvis. Den religiøse tros ridder kan godt gå i kirke. Øhm, men den religiøse tros ridder gør det ikke, fordi man går i kirke om søndagen. Den religiøse ridder går i kirke, fordi den religiøse ridder tror fuldt og fast og har hengivet sig til noget, der er større end ham selv. Og at det stoler han på så fuldt og fast at han tør med det Kierkegaard kalder for øh, springet ud på øh, 70.000 favne vand eller som i den her film tør springe ud fra et højhus. Jeg vil argumentere for at når vi møder Mr. Anderson, så er han en spidsborger. Han har haft enormt travlt med og øh, få først det der kedelige programmererjob. Han er altså ikke lige kommet så langt med alt det andet. Han har ikke fundet sig en kæreste. Han har ikke øh, fundet sig et hus. Men han bor i storbyen, så han har fundet noget, der er næsten lige så godt som et hus. Som er en lejlighed. Øhm. Han har en nagende tvivl om et eller andet, men han ved ikke, hvad det er. Og det dukker op flere gange i filmen. For eksempel, da han skal til at afvise øh, Trinity senere, mens de sidder i bilen. At han skal til at stige ud af bilen. Og så stiger han ned af en mørk gyde. <laughs> hvor man kan ikke se enden af gyden på grund af mørket. Og så siger Trinity til ham. Please, Neo. You have to trust me. Why? Because you have been down there, Neo. You know that road, you know exactly where it ends, and I know that's not where you want to be. Ej, hans gamle liv, in the <laughs> spids forestadiet, where his chief han at sent and he er enormt and he's very tjene of paying a lot of money, even så there's not so much, Altså Det går i also going for his nightlife, where he also sells his programmer ekspertise Bare til mindre legitime aktiviteter. Der er ikke noget rigtigt og forkert for ham. Der er bare jagten på penge, vil jeg, hvis nu skulle læse lidt meget ind i filmen, sige. Ja. Og det er han utilfreds med, men han ved ikke hvorfor. Ja. Det er også det med, at man kan sige, at de, han... de eksistentielle, altså i hvert fald sådan de kikkergårdske temaer, kommer jo... I spil øh, allerede tidligere end der, hvor de sidder i, i bilen som med Trinity, altså for eksempel der, hvor han jo ja. sådan set får et opkald fra Morpheus fra Morpheus, ja det skulle jeg lige til at snakke om nu fordi opkaldet fra Morpheus er øh, et af de bedste eksempler på, på en tolkning i det her fordi han sidder på sin arbejdsplads og vi kan se at han er utilfreds med et eller andet Hello? Hello Neo. Do you know who this is. Yes. I've been looking for you, Neo. I don't know if you're ready to see what I want to show you. But unfortunately you and I have run out of time. They're coming for you, Neo, and I don't know what they're going to do. Og så får han opkaldet agenderne kommer efter ham og så skal han U bygningen og Hans eneste livline, det er den der telefonlinje til, til Morpheus, øhm, som lige meget ubevidst har søgt efter. Bliver det impliceret i filmen. Øhm, og der står han på et tidspunkt på vejen ud af bygningen, uden på skydskraberen, uden for vinduet og skal slippe væk fra agenterne, Men han er træ lidt trængt op i en krog. Og han, det der, den mulighed, der ligger for ham, er at springe. Og det kan han ikke. Han kan ikke tage springet over 10.000 farven af vand. Eller 70.000 var det. Good. Now, outside, there a scaffold. How do you know all this? We don't have time, Neo. To your left, there's a window. Go to it. Open it. You can use the scaffold to get to the roof. No way! No way! This is crazy! There are two ways out of this building. One is that scaffold. The other is in their custody. You take a chance either way. I leave it to you. This is insane. Hvad er der Hvad jeg gør? Og så mister han ligheden til Morpheus, hans false. Fordi han kan ikke tro nok. Og det er lidt. Det er derfor, at der er mange led på stigen, og man kan ikke bare springe fra spidsen til en religiøs tro, skrider. Vi bliver nødt til at have ham efter. Katastrofe. Han bliver taget af agenterne. Ikke? Hvor der er, så han, han skifter lidt mellem, mellem spidsbordere og æstetikere her. Fordi han... Der hvor han for eksempel hvis sige... Giver mig mit fucking telefonopkald under afhøringen med agenterne. Der siger agenten, jamen hvad... Du, du kan ikke gøre noget med dit telefonopkald, hvis du ikke kan snakke. Og så lukkes Niås mund sammen. You disappoint me. You can't scare me with this Gestapo crap. I know my rights. I want my phone call. And tell me, Mr. Anderson. What good is a phone call, if you're unable to speak? Øhm... Og det er lidt det. Her tænker jeg på æstetikeren. Han ved, der er noget galt her. Nogen må gøre Men han kan ikke. Han kan ikke gøre noget. Han der er bare ubehag og og verden. Altså, han kan ikke gøre noget. Og jamen det, det jeg tænkte på det er egentlig at øh, at, at, øh, at når, når, når du siger for eksempel, at Nio, han er både spidsborg, og han er også æstetiker, sådan, han går for lidt frem og tilbage med det, er det også meget typisk på en eller anden måde for The Matrix, og hvilke scener, og hvilke steder vi egentlig kommer hen til i løbet af hele trilogien. Fordi på den ene side, så er det, at han, han bliver på et tidspunkt uploadet, og det er så, det er så senere hen, øh, vi, øh, at det sker, hvor, at han, hvor han støder på en, hvor han går igennem en, en stor gruppe af mennesker, bare i jakkesæt og med mapper, med mapper og sådan noget. Det er jo spidsborgeren i, i virkeligheden, ja, og med, med, med, med damene rødt. Det er, er jo ja. spidsborgen som sådan. Så du har ligesom... Du er har ligesom alle jakkesættene video. er spidsborgen. Alle jakkesættene. Altså hvis, hvis, hvis, du nøder, hvis du nogensinde går ud på gaden, og du møder en i et, i et jakkesæt med en, en uh, mappe i hånden, og som går meget hurtigt og bestemt hen ad, hen ad gaden, så kan du være helt sikker på, at det er en spidsborger. Så meget hårdt arbejdende Æm, mennesker. Øh, meget, meget... Det. Hvis vi skulle ja. gå meget i så... detaljerne, så kunne jeg godt tale imod den fortolkning, men vi lader det lige ligge for nu. Ja. Det, det, det, er, det er i hvert fald billedet af det. Og det, det er uden at sige noget ja. om den enkelte person, men det er billedet af det. Det er billedet af det. Ja. ja. ja. Og det er også det billede, Kirkegaard også selv bruger. Ja. I, og, og det fører til en af mine yndlingscitater fra Kirkegaard. Ja. Som, som er, øh, at når en, når en karosse kører forbi og tilsprøjter hans tøj, så lærer jeg. Og lige så når en tagsten løsner sig fri, og slår ham død. De, de er, de er som, som konen i historien, der i sin forvildelse over husbranden, kun nåede at redde ildtangen ud. At det er det samme spidsborgeren gør med sit liv. Her. Det er yeah. livets store flamme, det eneste han redder ud af den, det er fucking ildtangen. Yeah. Fordi han er alt for travlt med ting, mm. der ikke er vigtige. Eller rett og ja. sagt ting, han ikke har overvejet vigtigheden af. Ja. Og så på den også, også på den anden side, så har du ikke kun øh, spidborg element i The Matrix, men som sagt også øh, det æstetiske. Der er, der er flere scener i, øh, i The Matrix, hvor, at, hvor, man, øh, hvor man ser mennesker, der, der stort set bare øh, hengiver sig selv til nydelsen og og til festen, og, og, til, og til bare det at skulle vende ryggen som sådan til, til, det, til det grå liv, man nu, man nu lige pludselig af at, at verden er. At verden er jo ikke... Jeg tror, jeg tror at hvert fald bare pointen er som sådan, at ligesom at du siger, at Neo han går frem og tilbage mellem element og det estetiske element, så, så, ja, så, vi, så viser øh, The Matrix også meget, at det er de to egenskaber, den, som sådan konstant øh, sådan, sådan portrætterer sig selv som. Enten så er det spidsborgerelementet, der kommer frem, eller det er det æstetiske element. Men det der med at skulle, men selve etikerelementet øhm, kommer, kommer ikke som... Jo, det kommer. det. Det kommer. Etikerelementet kommer. Fordi altså, vi, når ja. vi når faktisk hele, hele stien ud, vil jeg argumentere for. Men, men, æ, men The Matrix som sådan viser det, eller er det bare... Vi, en vi når det, vi når det i, i den første film, faktisk. Men, men, er det, men er det individet, der gør det? Det er Neo, det er Neo. Det gør det. Okay, men, men jeg tænker på The Matrix som sådan. Altså de, de, de scener og de scenarier, den stiller op. At, at, enten, at enten så befinder Neo sig i en verden, der er, eller i et Matrix, der, der er spidsborgerligt, eller et, et der er æstetisk. Så det, så det er der, hvor jeg ser at enten så render man rundt i en eller anden, i en eller anden spidsborgerverden med jakkesæt eller noget, eller også så har du den der øh, natklub på. Øhm, og det er sådan på en eller anden måde det, man skifter ja, imellem. det er faktisk meget en, en, en meget, altså den observation, vi jeg egentlig også øh, øh, sige ja til. Det sker nemlig også i... til jeg vil bringe The Oracle op som en ja. af tingene. Hun, hun er jo så også usædvanlig, kan man sige. Øh, sådan i forhold til The Matrix selv, hun er jo endnu en anomali, kan man sige, hvor at, det synes som om, at selve, selve Matrix-verdenen Øh, sådan, som, sådan som den er konstrueret, sådan som, hvad kan man sige, at, at, at maskinerne gerne... Den er konstrueret til at være god for spidsborgere Ja, eller... eller. Hele, hele ma ma Matrix-verdenen. Ja, eller, eller, eller Stiligon, kan man sige. Altså det, så, så, langt, så langt vil jeg gå med til at sige, at de to første stadier er Matrix-verdenen sådan set godt bygget til at, ak at akkommodere. Ja. ja. Problemet bliver, når nu menneskene begynder at bevæge sig længere, men det kommer vi til. Ja. Ja. Og det skal også siges: Det der med at skifte mellem stadierne, det er noget, alle gør. Det er ikke. Øh, det er ikke World of Warcraft, hvor man bare leveler op, <laughs> og så bliver man ved med at være den level. Så det er ikke sådan, livet fungerer. Hel Heldig eller uheldigvis. Der er nok nogle World of Warcraft-nokke, øh, der vil være uenige med dig. Ja. <laughs> yeah, men øh, de må så skrive i kommentarfeltet. Øh, eller også, så må vi lave en World of Warcraft and Philosophy. <laughs> Nej. Øhm, man skifter konstant mellem dem. Altså, det, der er aspekter af vores liv, der er spidsborgerlige. Selv når vi er, øhm, når vi er højere på den eksistentialistiske rangstige i kirkagårds perspektiv. Men vi prøver at, at stræbe opad på den, lige så snart vi kommer ud over det spidsborgerlige. Mm. Øh, ikke nødvendigvis fordi vi har lyst til at stræbe op bad <laughs> Hvilket cypher er et eksempel på mm. Men fordi at Det er det der fører til autenticitet Autenticiteten er øh, hos Kirkegård øh, Lige nu sådan, det, det er at se den virkelige verden Hvis vi bruger Matrix metaforen Øhm det er der, du, er, du begynder at blive fri for nogle af de ting, der når du for eksempel er spidsborgeren, styrer dit liv. Det er der, du begynder selv at kunne gøre noget ved angsten, du, du føler, helt grundlæggende set. Det er der, at ja. meningen begynder at komme til dit liv. Ja. Det når vi nærmer os det autentiske. Men... Nio, Nio, Nio på, på vej ud af The Matrix. Ja. Han skal... Øh, efter mødet med agenterne, hvor han får... Så den der kommer mødet i bilen. Og... Det er her, han vælger... Han vælger selv noget her. Så nu vil jeg sige, at det der overgangen begynder at gå mellem æstetikere og etikere. Og ja. det... Det er også i denne fase, at de begynder at få øh, kung fu superkræfter ja. At de begynder at kunne gøre noget ved dem det er her, der er nogle ting, der holder fuldstændig op med at betyde noget. Det er for eksempel øh, sidste gang, vi ser penge, som, som noget som helst andet end bare en prop. Altså, mm. det er, hvis vi overhovedet ser penge i resten af filmen. Ja. Det, efter det her punkt, så penge ligegyldige. På mm. trods af, at det er lidt det, der har været formålet med begge sider af Nios liv indtil da. Yeah. Øh, nu er der noget andet, der er vigtigere. I det her tilfælde, mm. der er det sandheden om verdens sammenhæng, yeah. der er vigtigere for ham. Nu har han yeah. et nyt mål, som er selvsat og ikke... Mm. Øh, hvad skal man sige... Det er noget, han forfølger ved egen vilje. Hmm. Og han uploades, og han vågner op fra The Matrix. Og nu begynder han at skulle til at vælge ting selv. Og det er også her, han begynder at lære alle superkræfterne, kan man sige. Der er mødet med oraklet, hvor at <laughs> hun fortæller ham, Nej, men du er ikke the one. I better have a look at you. Open your mouth, say ah. Uh. Ah. Uh. Okay. Now I'm supposed to say, hmm, that's interesting. But then you say. But what? But you already know what I'm going to tell you. I'm not the one. Sorry, kid. You got the gift. But it looks like you're waiting for something. What? Your next life maybe. Who knows? That's the way these things go. What's funny? Morpheus. He uh He almost had me convinced. I know. Vem ved måske dit næste liv. Det uh, han er stadet ikke helt etiker her. Han er også lidt æstetiker. Men han er ikke så meget æstetiker, at han grådigt tager imod kagen. Han tykker den betænksomt. somt. Øhm, jeg, jeg tror, hvis, hvis der er og, noget... Og, hvis han, og, øh... og beslutter sig for egne ting omkring den. For eksempel så beslutter han sig for, at nej, fuck oraklets øh, profeti... Fuck er, øh, at skulle vælge mellem at ofre mig selv eller ofre Morpheus. Nu redder jeg også begge to, fordi ja. det har jeg besluttet mig for. Det er en decideret etikere ting at gøre. Um, jamen, jamen, jeg tror egentlig bare, at jeg vil, jeg vil egentlig fortsætte der, hvor, det, der, hvor du egentlig er i gang med, og så måske uh, hæfte mig fast ved, et, uh, ved et meget en meget berømt scene i The Matrix, uh, når du snakker ja. om uh, autenticitet. Og det er, når, når endelig Nio, han er. Ja, han endelig er endelig kommet væk fra den gyde der, øh, og han er så kommet mm. op i den her bygning, og så lige pludselig står han endelig over for Morpheus. Så ja. får han et valg. Han får et meget berømt valg mellem en blå og en rød pille. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember. All I'm offering is the truth, nothing more. Og øh, ser man det i existentialistiske termer, så kan man sige, at øh, forskellen mellem den blå og den røde pille er valget mellem, øh, mellem den, øh, hvad hedder det? Den spidsborgerlige tilværelse og... Ja, yeah, yeah, men, men, men måske endnu mere helt basalt, at det ikke autentiske og det autentiske liv, uh, hvis man skal hvis man mm -hmm. skal gøre det endnu mere, endnu mere hvad skal man sige uh, abstrakt, så er det så er den røde pille jo uh, ligesom der, uh, den man tager når man er uh, når man vil uh, uh, se des, den svære men virkelig virkelighed i øjnene Øhm, ja. og, og på den her måde kan man ligesom sige, at, øhm, at pillen bliver brugt to gange i filmen. Selvfølgelig her øh, i starten, da første gang den er han tager den røde pille, og han siger, jeg vil gerne finde ud af, hvad der er øh, det dybere øh, i hele det her. Jeg vil ikke bare øh, øh, vende tilbage til mit gamle liv. Jeg vil øh, gå videre frem og så se, hvad hele det her er, hvad er sandheden omkring min eksistens, hvad er sandheden omkring den her verden. Så fordi på den anden side, anden gang, det bliver nævnt, er Cipher, som er en, en karakter, man møder senere, der ligeledes er, øh, er kommet, ind i, øh, kommet ind i den virkelige verden fra The Matrix. Og han, øh, og han står og tænker for sig selv og siger for sig selv, hvorfor tog jeg ikke den blå pille? You know, um, I know what you're thinking, because right now I'm thinking the same thing. Actually, have been thinking it ever since I got here. Why oh why didn't I take the blue pill? <sighs> pillen er et glemrende eksempel på det her jeg snakker om med æstetikeren og etikeren. Fordi det at tage pillen er et valg som en æstetiker ikke ville kunne tage. Fordi han ville forsøge yeah. at prøve at udskyde det og sige, uanset hvilken en jeg vælger, så fortryder jeg det. Yeah. Som Cypher også begynder at gøre, han, han, han foretager et valg, og så fortryder han det. Yeah. Og så prøver han at bruge, filmen, bruge en god del af filmen på at og prøve yeah. at få annulleret det valg. Yeah. Mens Neo tager pillen. Han vælger en, yeah. hvilket er det, det er etikere ting at gøre jeg tror faktisk, jeg kan sige det endnu bedre end det, eller bare for at fortsætte det, du egentlig siger, det er, at jeg ved ikke, om jeg kan huske det, det, er en af Robbie Williams mindre kendte sange, der hedder Rootbox. Han har en han har en i, hvor han siger, at Take both pills and fuck the Matrix. Det vil være en, en rigtig æstetiker tilgang. Det er sådan, at jeg vil hverken tage det ene eller det andet, jeg skal gå ud og leve og, og være sådan. Eller, eller dem begge. Ja, t tage begge piller, eller tage ingen piller, og sådan noget, det er sådan, det det er du har meget... fortrydet begge. <laughs> ja, fordi du har fortrydet begge, ikke også? Så, der... ja. Så uden vi ved det, Robbie Williams har Mac and Macanlæs i sin kirkegård. <laughs> yeah. <laughs> Anyways. <laughs> det kan vi godt lege. Øhm, men... Det er, det, det er en anden vigtig scene her. Det er, når Neo skal lære at, at springe over højhuset. Eller springe fra højhus til højhus. Ja. Fordi der kommer den der metafor med springet igen. Øh, men han er, stadigvæk, han er stadigvæk etikeren. Så han kan ikke gøre det, som, som, han, som den religiøse troet ville kunne. Ja. Fordi han, ganske vist så springer han. Men han han tøver. Og han skal sådan overbevise sig selv om at det er det her det at det her det er det rigtige at gøre, ikke? Mm. Han står, han har den der. Okay, det with hænderne oppe ved siden af hovedet. Just jump, just jump, ikke? Okay, okay. For my work. So What if he makes it? Means if I make the first jump. Yeah, I know, I know. But what if he does? He won't. Come on. Right. No problem. Free my mind. Free my mind. No problem. Right. <laughs> What does that mean? It doesn't mean anything. Everybody falls the first time. And <laughs> så altså står Albert vi så selvfølgelig at, at det han vælger og gør nu er det rigtige at gøre. På trods af at han tydeligvis yeah. er i tvivl og på trods af at det er nog præcis som man kunne have ventet. <laughs> yeah. Han springer og han falder. Yeah. Helt til simulationen lavet sådan, så han ikke dør af det. Men yeah. han kunne ikke han kunne ikke øh, i, i, han kunne ikke handle, som han skulle gøre, fordi der stadigvæk ja. er, er tvivlen ved hans egne valg, ja. som etikeren er pladet af. Jeg, jeg, tror, jeg tror endda, hvis man, hvis man skulle tage det i kirkegårske termer, så den, så den fejl, som Nio han begår i det øjeblik, det er, at han, han støtter sig op af, sit, af, af, sin, af sin skæbne på en eller anden måde, og han siger, at ja, jeg ja. bliver jo nødt til at hoppe. Det her det er jo noget, jeg skal gøre. Der er ikke rigtig nogen vej udenom. Og det her ja, hvor han siger, at, at hvor det etiske liv pludselig bliver en fælde, man falder i. Altså for stor respekt vi ikke mm. kan have for det etiske liv. Så skal vi også netop huske, som du selv siger, at der er jo netop de fire stadier, det religiøse stadie, som for kirkården jo ikke. Det er religisk ord... ja, det er præcis. ikke nødvendigvis et religiøst stadie. Det er et stadie, hvor man hengiver sig til en større ting sag. For kirkegård er det ja. uden tvivl religiøst, men det behøver ja. ikke være det. At, at det, det, er sådan, det er sådan en ateistisk læsning, som helt godt kan forsvares, ja. øh, mens man kirkegård nok ikke selv ville have valgt. Kirkegård ville Æh, ikke forsvare den, nej, nej. på den måde. Øhm, men, men så, så denne, der, det er, hvad kirkegård fald siger, han, han kalder det for den, den øh, hvad det, teleologiske suspension af det etiske, hvor mm. det etiske netop bliver den fælde, man falder i. Når man hengiver sig til etiske eller moralske ideer omkring, øh, hvor man skal hen, og, og ens så os, osv. Lad os lige forklare vores termer her. Teleologisk betyder formålsorienteret. Ja. Her. Ikke? Ja. Godt. Så lad os lige, lige gentage sætningen, sådan, så vi er sikre på, at vi ved, at vi har fået defineret alle tingene. Vi har fået defineret teleologisk. Ja teleologisk hensætning, er det eller suspension ja. af det etiske. Ja. ja. Behøver vi forklare suspensionen? <laughs> nej, nej, nej altså, men, men, men pointen er egentlig bare at, hvad hedder det, at, at det etiske og øh, og så også på samme tid også tragedien som Kirkegård, han, han også nævner, er noget man kan støtte sig op af, når der lige, når man lige pludselig står over for en situation. Som kan, virke, som kan virke svært at over, overkomme. Og det er jo et eller andet sted, det som Nio, han laver. Som for eksempel han, han at skulle laver. hoppe fra, en høj, fra et højhus til et andet. Præcis, præcis. Øh, så så Nio, han er sådan, okay, det her, det skal jeg, det er en del af min skæbne, det er det her, jeg skal vælge, og sådan noget. Men, men... Og det er derfor, han ikke kan gøre det. Og det er derfor, han ikke kan gøre det. Det er derfor, han ikke kan gøre det. Ja. Jeg, jeg, jeg tror, det, det er måske lidt forkert at sige, at... Det er måske en meget fin formulering at sige, at øhm, han kan ikke gøre det, han skal, <coughs> fordi han tror, han skal gøre det. Ja, ja lige præcis. Og, og så ligger der måske den her... Det, det er måske den første fælde, man kan hoppe i det. Åh, oh, det er fordi Niu ikke kender sig selv ordentligt, og, og det er fordi, han ikke ved, hvem han er endnu. Og sådan noget. Jeg, jeg er ret sikker på, at Nive, han ved, hvem man er endnu, men, han, men han, han ved sig selv forkert, hvis man kan sige det. Øh, ja, han, han har... Øh... Det er det, det er det her, der, hvor et kirkegårds problem med, med almindelige kristne mennesker, som er, at de bare tager profetens ord, og så siger de, jamen det er nok, så, så gør vi sådan. Det, det, det er det samme Nio gør her. Han tager en på ordet, og uden, sådan helt ukritisk nærmest. Og, og siger, ja, jamen det, det er rigtigt nok. Så skal jeg hoppe over et højhus. Øhm, men der er en interessant scene... Ellers til den her, som er, når han vågner og kaster op, fordi så siger Morpheus, at vi vækker ikke folk, der er, der er voksne, fordi deres sind kan ikke tage imod det. Så altså, Morpheus' budskab stemmer ikke overens med et voksen fornuftigt forståelse af verden. Hvilket også er en ting, Kirkegaard vil sige, det samme er tilfældet for øh, religiøs tro. Det, det, det går imod vores kritiske fornuft, at tro. Og det er derfor, at rigtigt tro er så svært at finde og svært at opnå. Fordi at for at tro rigtigt, så skal du sige, jo, det er rigtigt nok, det her det giver ikke mening. Men det er, den, det, er det, jeg hangiver mig til. Altså, Kirkegård i, i noget af den kritik, der er på religiøse systemer i nutiden, der vil Kirkegård stille sig med i det og sige, ja, præcis. Men, jeg, men det er ikke derfor, at, at religion er vigtigt. Det er ikke fordi, at, at vi skal diskutere, hvorvidt Jesus kunne udføre mirakler eller ej. Det vigtige er at hengive sig til troen. Og ikke, ikke øh, sidde og rationalisere troen. Fordi så sker der det, der sker på højehusdaget. Så bilder vi os selv ind, at vi skal gøre ting. Altså, så, så bilder vi os ind, at vi skal hoppe fra højhus til højhus, i det her tilfælde, uden at vi kan gøre det. Fordi miraklerne kommer ikke fra det rationelle i den her forstand. Det kommer fra troen. Det er der, det, det, det vigtige eksistentialistisk set her er. Det er, at man har overgivet sig til noget helt... Og når Neo gør det, er det også der, hvor han begynder at få superkræfterne Sådan til the one status af superkræfterne, ikke? Ja, og der, der, der, der er flere elementer i det, du siger. Blandt andet, altså, hvis, man, hvis man tager selve den der meget overvejet øh, tilgang, han har, til, han har til det at springe ud på de her øh, tusinder af fauner af vand, Øh, så kan man så se, at senere i filmen, øh, øh, og så også i de andre film, hvordan at når han så endelig skal forholde sig til det her spring, så er der ikke nogen rationalitet bag. Der er, der er en dyb spontan spontanitet. Det virker aldrig nogensinde som om, at han, åh, åh nu skal han tage sig sammen eller sådan noget. Den, den er der aldrig. Den ja. kommer så nemt til ham. Og øh... det kan vi også se i, i, i den sidste kamp mod Smith. På intet tidspunkt er, er der rationel overvejelser i det her. De rationelle overvejelser, vi har fået at vide i forhold til at slå os mod agenter, det er don't don't. Og, og det er ikke, det er ikke fordi Nio heller koncentrerer sig på kampen. Der er et tidspunkt, hvor han, sådan, han giver sig til at slå med Smith med en hånd, kun, og bruger den anden hånd til at mime, at han gaber. Det er, det, han, hans hoved er slet ikke i det, kan ja. man sige. Hans hans væsen er. Og der er nogen der måske vil tro at det her det er bare et filmes træk, der ligesom skal overbevise sig med, at åh oh, hvor er han super sej og sådan noget. Men men men men det, men det, tjener, men det tjener er en dybere. Hvilket det måske også er. Hvilket men det er, det, måske... det, eneste, det er ikke det ja, eneste det ikke det eneste det er. Ja, ja men det tæner også en dybere pointe og det, det er netop at der mm -hmm. er den der total spontanitet. Han behøver en gang at kigge på, man behøver en gang at kigge på de udfordringer han nu møder. Han han han mm -hmm. han, han, han han går imod det med, med spontanitet og det, mm. og det er, ligger også i forlængelse også det du siger omkring at øh, det med barnet hvordan at øh, hvordan, øh, hvad det at det er for det meste kun børn man får ind i der matrix og sådan noget jeg fordi voksne selv kan ikke klare det her og det her det er bare et tema du finder jeg tror næsten gennem samtlige eksistentialister men øh, øh, alle de eksistentialistiske tænker og figurer man har haft men, mm. men, men mest af alt at, at det rationelle er jo et et absolut system som eksistentialismen vender ryggen til. At det der med, at, at verden skal kunne forklares igennem et øh, øh, hvad hedder det? Et rationelt system af tanker og idéer. Ja, lige præcis. Hvis, hvis jeg øh, siger A og B, og så må det blive C, eller et eller andet. Altså, ja. den, den tænker, den bruger eksistentialismen ikke, fordi den mener, at, at en sådan måde at tænke på, har, så har man allerede skubbet øh, Øh, livet. Vi har skubbet os selv væk fra autenticiteten. Ja, vi skubbet. så siger vi yeah. så so vi ikke, jeg gjorde det det her, så so siger vi so, min krop gjorde det eller min, ø, min social klasse ø, fik mig til at gøre. Altså vi, vi fralægger os nærmest vores eget liv, når vi når vi tilskriver os sådan så såkaldt objektive systemer tænker over det, Hvad enten de er religiøse, videnskabelige, øh, sociologiske eller historiske eller indsatte næsten hvilket som helst stort du vil her ideologisk kunne også være et. Når vi tilskriver os på den måde ting og på en måde hvor vi bruger dem til det som etikeren vil bruge dem til, altså og give så forklarer jeg med alle mine handlinger ud fra det her for eksempel eller så, som Nio gør på taget, så nu skal jeg hoppe, fordi det, hmm, det er bare, jeg skal bare gøre det, også, ikke? Ja, præcis. Det er som om han stadigvæk ikke er i sit eget liv. altså Det, det er som om han, han sådan fortæller sin egen krop, hvad den skal gøre, i stedet for at gøre ting som en person. Altså... Ja, fordi problemer med alle absolut systemer som sådan, og det, det tror jeg, der er vi allerede over lidt i Nietzsche, som er, som er en af kirkegårdets øh, øh, næsten samtidige tænker. Øh, to, to, to mennesker, der på, sam, på sådan nogenlunde samtid fik, øh, fik hver deres tilgang ind til det, man senere kunne kalde for eksistentialistisk tænkning. Det er, at, at absolut systemer, de ekspanderer og de ekskluderer. Det vil sige, at... Øh, de udvider sig, og de... Ja. Øh, holder ting udenfor. Ja, lige præcis, at du, ligesom du har videnskaben med, at nu har videnskaben forklaret alt muligt med biologi, jamen, hov, vent nu lidt. Hvad med det? fysikken, og hvad med geometrien, og hvad med, at lige pludselig så, så alt det kan kun forklares ud fra et tankesæt. Den indtager alt simpelthen. Øh, og det kan man også... Øh, det, det, er ikke, det er ikke for at skifte emnet, det er bare et forlængelse af det. Det er ligesom, at når du har nogle af de helt store øh, tænkere, som Neil deGrasse Tyson, altså store tænker i, forhold til, i form af populærkultur. Altså han er, og, han er en stor tænker til, i forhold til fysik. Ja, og, og, og du har Bill Nye for eksempel, som er folk, fol der, fol der følger meget med i videnskab. Netten, de kender de her mennesker, men de, mm -hmm. øh, men de er alle så meget kritiske over for filosofien. Og det er jo meget typisk i forhold til den her ekspansionstanke med, at, at Videnskaben den den indtager alt. Er det Gras Tyson kritisk over for filosofien? Fordi det kan jeg ikke lige komme på et eksempel af. Jo, han, han, han sagde i et radioprogram, hvordan at, øh, hvordan at øh, videnskaben jo stort set, at, at alle landvindinger og alle fremskridt, der er blevet gjort, det har været på grund af, af videnskaben. Og filosofien har ikke gjort noget øh, til noget tilnærmelsesvis de sidste... Øh, Was my major, and I that can really mess you up. I, I, I always felt like maybe there was a little too much question asking in philosophy I agree. because at a certain point it's just futile. Like, well, I don't know. I don't know why this is a table. Yeah, investment. yeah, exactly. Exactly. And my concern there is that the philosopher believes they're actually asking deep questions about nature. And to the scientists... It's, what are you doing? Why are you wasting your time? <laughs> well, why are you concerning yourself with the meaning of meaning? Yeah, if you are distracted by your questions, so that you cannot move forward, you're not being a productive contributor to our understanding of the natural world. And so the scientist knows when the question, what is the sound of one hand clapping, is a pointless delay in your progress. It's ironic that he know how slavery to No, altså, altså, fordi, de... fordi det blev, det blev det fortsat så langt, som det gjorde på grund af videnskabens landvendinger. Eller ret, mere specifikt, ingeniørkunsten. Opfindelsen af The Spinning Jenny, for eksempel, gjorde det rentabelt at holde slaver i længere tid, øh, end, end, det havde været, øh, end det havde været preferabelt. Og det var ikke på grund af rentabiliteten, vi holdt op med at holde slaver her i Vesten. Det var på grund af andre ting. Et, et muligt et muligt bud af nogle af de tanker, som der bliver udviklet af filosoffer omkring personlig frihed. Øhm, men vi er, ikke, vi er ikke helt færdige med det der med at Matrix at i Matrix-verden der redder man helst børn, fordi kirkegård har et meget sjovt citat omkring børn, som jeg ikke som jeg kom til at tænke på her, jeg har ikke lige helt kunnet lægge det væk. I den her samtale. Og det er, Kirkegård sagde på et tidspunkt. Jeg taler helst med børn, fordi de har dog muligheden for at blive fornuftsvæsener. Men de, der allerede er blevet, det her herre, herre. Altså, altså, <laughs> men Det er herre Det er sådan, også... det, det, for, for vores yngre lyttere, <laughs> hvis der er nogen af dem. Det er i, i essensen Kirkegård, der siger, men folk, der er voksne. Jesus Christ! Altså, ja, ja. ja. Så, så, alle, så alle jer, der lytter med lige nu, og som er voksne, I har et problem. Altså, øh. næmen, det er jo, der er et eller andet, som, som, som ansvarligagtige voksne individer gør, som, som børn ikke gør, som Kirkegård mener er, er et tab. Her. Altså, og, og som øh, dem, der beslutter, hvornår man redder sind fra The Matrix, også mener er et problem. Ik? Der er en vis parallel her. Du har jo selvfølgelig også Nietzsche, øh, som selv bruger øh, eksemplet som barnet, hvor han, hvor han øh, der er de stadier, det hedder så altså ikke spidsborgere eller æstetikere, øh, etikere og sådan noget. Der bruger han, han dyr til at fremstille de, de måder, du kommer igennem livet på, øh, som, som en kamel ja. for eksempel og en drage. Men det sidste ja, stadie for ham, det er så barnet på det barnet er. Ja, og du har også løven selvfølgelig. Og griben er også et af hans dyre eksempler. Ja, jeg tror, jeg tror, der bruger han det i forhold til slavemoral og herremoral. Øhm, ja, det er ek eksemplet om foren uh, og gribene. Ja, men, men, point, men pointen for ham i hvert fald, det er, at vi skal gerne ende med at være børn. Fordi vi er nemlig ikke foråret <laughs> omkring, hvordan livet er. Vi har en spontanitet og en naivitet og en vilje til at, ligesom, at gribe, øh, gribe med, livet. Med andre, med andre ord, vi, vi skal lege i vores roller. Øh, ja, ja, det tror altså, jeg, det det tror er jeg også... helt klart, godt man vil kunne sige. Ja. Det er jo den altså holdning, Nietzsche har også til sådan nogle ting, som vi normalt ikke tænker på, man skal lege i øh, videnskab. Ja. Han har jo skrevet et helt værk, der hedder Gay Science. Og nu ja. sidder der nogen og, og fniser blandt lytterne. Kan jeg næsten gætte mig til, fordi <går> han sagde gay. <går> ja. Jeg tror, du projekterer. Det, er ikke, yeah. Yeah. Det, betyder ikke, ikke, det betyder ikke homoseksuel videnskab. Det betyder livsglad videnskab. I det her ja. tilfælde. Fordi han skriver det før, øh, før de homoseksuelle har, har approprieret ordet gay til at betyde homoseksuel. Ja, ja. Ja. Han bruger det ja. så oprindelige betydning. Som er det, liv, livsglæde. Jeg tror, den jeg tror, den danske oversættelse, det er hvis den munter. Ja. Ja. Som munter videnskab. Den munter videnskab, ja. Ja. Og det, det Nietzsche er, et, er et interessant sådan, perspektiv på eksistentialisme, fordi mens for eksempel Jean-Paul Sartre og Kirkegaard, der er det der med at blive mere autentisk, det er ikke nødvendigvis noget, der stemmer øh, overens med også at blive mere glad. Nej, jeg kommer faktisk til at tænke på, man kunne vel egentlig sige, at Seifert, at altså ham, der øh, forræder øh, Nebuchadnezzars, øh, det hedder Besætning. Det? besætning. Um, og gerne vi tilbage, altså nu kan vi så tænke på, på det der sangsitat fra, hvad hva var det nu, var det? Williams. Robbie Williams. Ja, yeah. der sang yeah. med, Williams, Take Both Pills and Fuck The Matrix, altså hvor at yeah. er vel næsten, altså han han, han, han er i hvert fald udtryk for en eller anden vil jeg næsten sige, sådan en øh, person, som har set begge sider af sagen, og som siger, men det er ja, det og vigtige. Nu, og nu vil prøve at komme ud over ja, det. Ja, det, det, vigtige, det vigtige er, hvad jeg har lyst til. Altså, altså han, han, han, ja, ja. Han, han, han, han siger, men ignorance is bliss, er jo simpelthen hans perspektiv på det. Altså han, han ved godt, hvad ja. sandheden er, men han, han vælger alligevel at ja. sige, nej, jeg vil øh, livsnydelsen, altså jeg, jeg, jeg vil være, den, ja. jeg vil være den, den lykkelige gris, i stedet for den ulykkelige Sokrates. You know. I know this steak doesn't exist. I know that when I put it in my mouth, the Matrix is telling my brain that it is juicy and delicious. After nine years, you know what I realize? Ignorance is bliss. Og for, for at være færdig, lad os lige uddybe Cyphers position her Fordi yeah. at gå fra at leve et liv, der minder om vores i The Matrix Til at gå til at, at bo på det der hovercraft Nabucanassar-skib, de har yeah. Og spise, yeah. øh, spise proteingrød øh, de, de sidder på et tidspunkt og har en diskussion, hvor de ikke engang kan blive enige om, hvad fanden det smager af There you go, buddy. Breakfast of champions. If you close your eyes, it almost feels like you're eating runny eggs. You yeah, know, a bowl of snot. Do you know what it really reminds me of? Tasty wheat. Did you ever eat tasty wheat? No, but technically neither did you. Well, that's exactly my point. Exactly. Because you have to wonder now. now. How do the machines really know what tasty wheat tasted like? Huh? Maybe they got it wrong. Maybe what I think tasty wheat tasted like actually tasted like uh, oatmeal or uh, or tuna fish. That makes you wonder about a lot of things. Uh, you, you take chicken for example, maybe they couldn't figure out what to make chicken taste like, which is why chicken tastes like everything. Uh, maybe they couldn't Shut figure up. out. It's all the shitty clothes they have on. And they have fear, because machines... <laughs> leder efter dem hele tiden altså kontra den scene hvor han, han forhandler sit forræderi hvor han sidder på en fin restaurant i et fint jakkesæt og drikker god vin og spiser en saftig bøf det er jo der han siger at jeg ved godt at den her bøf den ikke er virkelig men ved du hvad jeg har fundet ud af Agent Smith ignorance is bliss efter at have set begge sider fordi det, kan, det er meget muligt at verdenen uden for Matrix er mere virkelig, men den er fandme også mere shitty. Og, og det her, her, her vil også selvfølgelig sige, at jamen, det er fordi, hans prioriteter er, er forkert, og det vil filmen også sige, at det er fordi, Cypher har forkerte prioriteter. Men det, det er værd at kigge på det nitjanske perspektiv. Jamen, de vil jo heller ikke være uenige med ham i, at, at øh, et autentisk liv og det virkelige liv, det ikke er shitty. Altså, det, de kommer jo ikke med noget stort løfte omkring, at når du ser verden, som den virkelig er, så bliver du lykkelig. Ja. Altså altså rent faktisk, altså jeg tror, at jeg det, har ikke både, både, både, eneste, der faktisk siger, at... er fuldstændig enig i det, at, ja. at i det, sat, øh, i det uh, cipher siger om, at virkeligheden ja. er shitty. Ja, fordi, fordi når det, du, det, det gang, de du ser, hvordan livet virkelig er, så vil du øh, med sikkerhed garanteret op opleve, at livet bare er noget lort. <laughs> altså det er vel egentlig også en af og Sartre store pointer i hans, et af hans skønlitterære værker. Nu har jeg lige glemt, hvad det hedder af en eller anden grund. Uh, kvalme. Ja, lige præcis. Kvalme? Ja. Altså ja. når man virkelig ser, ja, hvad virkeligheden det... er, hvad den er. Altså, og det er jo sjovt her, ikke, fordi Nio, første gang han, han for alvor ser, hvordan det hele ser ud, der slutter det jo netop, netop også ud med, at han brækker sig, og så besvimer han. <laughs> altså, ja. Det virker egentlig meget tematisk. Nej, nej. For, første, første gang han ser det, er det endnu værre. Første gang han ser det, det er der, hvor han vågner op. vågner i det der goop og og skal og skal trække en, og skal trække en sonde op af sin mave hvor efter der kommer en robot og tager tag på ham, og så hiver alle de der stik, der sidder i ham, ud af hans krop. Ja, jeg tror også, er det, det, det, jeg mente, var, da han sådan for, for, for første gang for alvor får lov til sådan han først at spørge ind til tingene. Altså det, det, det, det er jo det der med, efter, ja. efter han bliver præsenteret for hele den her... Fordi ja, nu kommer jeg også i tanke om, det er jo efter, han har fået den der hele præsentation fra Morpheus. Desert of, Desert of the Real præsentation. Ja, altså det her med, at... at øh, altså hvor de, ja, Desert of the Real præsentation, hvor han jo bliver konfronteret med, med at alting... Altså overfladen er er fuldstændig gold jeg og død. ødelagt og menneskeheden scorched the sky som som Morpheus siger og mennesket er blevet reduceret yeah. til et batteri um, hvilket jo er jo yeah. som er hele den der driver for plottet men det jeg tror det er måske meget godt at sætte lydklip fra Futurama her ind hvorfor at, at det plot <laughs> ikke er uh, så det er så, så igen. Hey why are they hooked up like that? Is it some kind of craftmatic adjustable deathbed? Oh, don't be ridiculous their bodies are being used to generate electricity. The idea came from an old movie called The Matrix. But, but wouldn't almost anything make a better battery than a human body? Like a potato? Or a battery? Plus, no matter how much energy they produced, it would take more energy than that to keep them alive. I know, I know, it sounds absurd. In fact, when The Matrix first came out, it seemed like the single crummiest, laziest, most awful dim-witted idea in the entire history of science fiction. But it turned out to be true! Who knew? Good work, writer in the Matrix! point for No, no, no, I like to have a clip where he says they have fusion energy. The human body generates more bioelectricity than a 120 volt battery and over 25.000 BTUs of body heat. Combined with a form of fusion, the machines had found Ja, ja, the yeah. yeah, okay, yeah. <laughs> yeah, de, har, yeah, de, de har, udviklet en en energikilde, <laughs> som sådan set er meget bedre end, yeah. Yeah. Så, så, så der er en en helt uh, plot point omkring det. Men, men, i hvert fald, mm. altså, efter han så har fået den en præsentation om, at menneskebet er blevet reduceret til et batteri, så er det jo så kommer han ud mm. og så får han netop det der, det der sådan anfald af, af mangel på bedre ord, ikke? hvor han øh, yeah. kaster op ja. og besvimer. Altså. Og det, yeah. det er jo meget apropos fordi Det er jo ikke engang, en at han bare kaster op. Han kaster op på den værst tænkelige måde, som er, han har ikke noget maveindhold, men hans krop, laver stadigvæk, hans, hans krop er stadigvæk going through the motions ja, ja, ja, af ja, ja. opkast, er men nemt, der er ikke noget at kaste op. Ja. Ja, er, så der, ja. der kommer bare det der galde sådan... Altså, og det, og, det er så, og det er så slemt, at han besvimer. Øh, men, men det stiller os måske hen ved et, ved et nyt spørgsmål, øh, øh, som er, øh, nu hvor han er, han er blevet kastet ind i den her verden, som, som Heidegger ville sige det. <laughs> øh, det ville Satra at, også sige. <laughs> Jeg tror, de fleste vil sige. Øh, nej, det, det, nej, det er specifikt, fordi Satra har læst Heidegger. Nå, ja, ja, ja, selvfølgelig har han det. Altså Sartre, han... han, han nej, nej, nej, det, ja. han, brugte, han brugte et år af sit liv på, på værkslæsning af Heidegger. Ja, og på på hystællet. På hyssal, et På ja. han burde have stået vagt. Øh. Ja. Han var uh, korrespondance man brugte i stedet for sin tid på at sidde og læse Heidegger. Ja, ja. og det er, det er egentlig også meget sjovt. Det er jo en lille sjov point i forhold til eksistentialismen som sådan, fordi at det kan godt være, at det er en bevægelse, øh, sige, en filosofisk bevægelse, men, men, øh, som, men de er aldrig rigtig enige om noget. Altså de, de, de individer, de tænker, der er der. Altså der er helt klart en rød tråd, man kan komme igennem. Men hvis du bare tager Heidegger og Sartre, de kunne ikke blive enige om noget af det mest øh, basale. Jo. Øh, Heidegger... Ja, de har... Altså, det, hvad jeg ville sige om det, er det her... Jeg tror, at de, de store linjer inden for existentialisme beskriver forskellige liv. Jeg, så på den måde tror jeg ikke, at det er fordi, de alle sammen nødvendigvis tager fejl, men de har alle sammen heller ikke samtidig ret i, at det her er tilfældet for alle. Øh, så og, så, så der, det er derfor, at, at jeg, jeg tilskriver mig flere og også modstridende idéer omkring existentialisme. Fordi jeg ja. tror, de de er passende til forskellige eksistenser. Ja. Så jeg, så jeg tror, for nogen, der er rejst mod autenticitet, en, en ubehagelig en, hvor man mister for, øh, jordforbindelsen, for at se det lige ud. Øhm, nå, men jeg tror egentlig, at, at det vi egentlig lidt er på vej hen imod, at når Neo han lige nu er blevet kastet ind i den her verden, det er øh, spørgsmål om mening. Altså, hvordan, ja. øh, hvordan håndterer han den her mening? Vi har aldrig været lidt ind over, at for han... Jeg han har ligesom set, at, at det kan godt være, at verden er meningsfuld, ja, men, men, men den meningsfuldhed, den er, den er redsom, den er forfærdelig, den er ulækker. Så man hellere leve i en ikke meningsfuld verden, men som alligevel giver ham den mening, som, som, som han kan håndtere. Så... En, anden måde, en anden måde at sige det her på, det er, at Cyphers kilde til mening er glædesbetonet. Ja, lige præcis. Altså det, det er sådan, i, i forhold til sanserne. Ja. Smerte er meningsløst, og glæde er meningsfuld for sig ja, ja, lige præcis. Øhm, Men så... det tilfælde er, er et andet for resten af besætningen i på ja. ja, man kan sige, at, at der, er, der er en enkelt sætning, som er måske en af de mest berømte filosofiske sætninger, som, som hele eksistentialismen øh, har som et fundament. Selv de, de kristne eksistentialister, som. Du har kirkegård, og du har mig selv som var kristne eksistentialister, øh, mm. som er lidt af et særsyn, fordi de fleste er ateister. Men, men selv de vil acceptere den her sætning til, til, øh, på et vist grundlag, og det er øh, det, som Nietzsche, så berømt siger, at Gud er død. Øh, ja, men det spørges stadig. Og hvad, og hvad man skal forstå, hvad skal bestå ved det, det er, at det, han snakker ikke om Gud som, som nødvendigvis den kristen Gud, men Gud som den horisont, der er med til at give mening til livet og, og, og den enkelte eksistens. Det, det, det, det var det, vi snakkede om med, hvordan at, når, at der er ideen om at når Gud ikke er der, så er der ingen steder at få meningen at komme fra. Ja, lige præcis Og alt ja, den mening Men det tilfældet jo så er bare at jamen, det er ikke, for, altså Når du bringer Gud ind i det Så har du bare tilføjet Et ekstra led til den samme struktur af argument Ja. ja. Altså uden Gud så kan vi sige Jamen meningen kommer fra os Men når du har Gud med det så siger vi bare at, Jamen meningen kommer fra Gud til os Ja, lige præcis altså, ja. Så det er bare en måde at skubbe det væk Igen ja. Når man bringer Gud ind i det Ja, og som, som Nietzsche han så også siger, det er, at den eneste måde, vi i virkeligheden kan, kan gøre brud på det her mor, som, som han kalder det, at vi har slået Gud ihjel, og den eneste måde, vi kan gøre brud på det, er, det er ved at blive og selv og gøre os fortjent til det liv, som der nu er blevet, og til den eksistens, som der nu er blevet overladt til os. Men, men der er noget ja. utroligt positivt ved det her, øh, at, ja. at, at vi overtager Guds rolle, som Nietzsche selv siger, og vi... Som meningsgivende... Ja. Vi, nu har vi ikke længere nogen kilde til mening som sådan, men, men samtidig så behøver vi heller ikke længere at leve i en armslængde til mening eller til kilden, for den er kommer fra os selv og det ja, er altså, vi kan leve meningsfuldt nu ja, vi kan leve meningsfuldt nu, men ikke bare meningsfuldt i en kontekst, der giver os mening, men vi skaber selv den mening, det vil sige at hvis ja. jeg går ud og samler frimærker, så er det fandme vigtigt, og det fandme meningsfuldt, fordi at det er sådan, jeg lever øh, med passion og med vilje Øhm, og det er måske også det, som der er øhm, øh, et, et lidt, mh, måske en smule underspillet tema i The Matrix. Det er, hvordan Nio langsomt kommer til at acceptere øh, det, her, det, her menings, det her meningsløse liv, som man på en eller anden måde alligevel ender med at finde mening i. Øhm, ja, men øh, det ved jeg ikke, hvad, du, hvad, hvad I tænker i forhold til det. Jeg vil faktisk påpege i den her sammenhæng slutningen af The Matrix. Ja. Hvor Neo the telephone. I know you're out there. Out there. I, I can, can feel, feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. I'm going to hang up this phone. And then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show, show them, them a world without you. you synes jeg, stemmer ret godt overens med, det, med Nietzsche's Gud død. Fordi vi finder aldrig ud af, hvem det er, han snakker til. Men han snakker tydeligvis til... Altså, det er ikke en enkelt person, han snakker til. Altså, det bedste bud er, at han snakker til agenterne, som er maskinerne her. Og vi ved jo, at lederen af maskinerne hedder Deus Ex Machina, som er latin for Gud i maskinen. Så han... han man, kan, man kunne godt sige, at han snakker her til, til, til Gud altså og siger I'm going to show them a world without you altså det, man kunne lave den tolkning at det her, N Nio bliver nitianer og siger nu Gud nu viser jeg lige en verden hvor du ikke er der <laughs> hvor vi er fri til at være Guderne ikke? hvor vi er dem der styrer showet. for hver især yeah. vi, øhm, vi, ja ja og hvis jeg også husker på, at øh, det måske, hvis, hvis vi er nået til, til, til, den, til den sidste pointe, så kan man sige, at, at der ligger måske en, en, en skjult reference til Camus, som ligger meget godt i tråd med, med en som Sartre, øh, til den franske eksistentialisme, som Sartre han var, han var formand for, kan man ligesom sige. Øh, og det er, at, hvordan at det er det rebelske i, i livet, og det, at vi kan være rebeller i, i vores eksistens, der i er med til at give det hele mening. Og det er jo der, hvor det er lidt... Øh, hvad hedder det? Ja, ikke helt tilfældigt måske, at, at det er rebeller, som i virkeligheden er vores hovedpersoner. Øh, fordi at, hvad er det en rebel, han gør? Øh, en rebel afviser status quo. De afviser, hvordan at tingene er som sådan, øh, som de er lige nu. Og at det kunne være anderledes. Selvfølgelig kan det være anderledes en rebel. Og det skal være anderledes. Øh, det her, det kan ikke være det hele. Øhm, og så samtidig er de også netop de personer, som kæmper imod det, som de ser som uretfærdigt, og det, som de ser som forkert i den verden, de nu engang lever. Og det kan man også sige, at det er måske selv meningsløsheden, som på en eller anden måde kan opleves som, som værende uretfærdig. Øhm, så, så det er heller ikke helt tilfældigt, at Neo, han ikke bare er det her... Øhm, det her øhm, øhm, menneske øh, under, under udvikling, som, som er autentisk, men også et menneske, som er en rebel. At det er rebeller, han, han, øh, han, han, han bliver en del af, og at det er næsten også det, som de næste film, de fokuserer på, det er det rebelske. Altså, jeg tror også, hvis, selv, hvis vi holder os bare til den første film, så tror jeg stadigvæk, at, at, den, at der er en, en vis ting at sige for, at han starter med at være en rebel, og han slutter med at være en rebel. Yeah. Men vi ser også i slutningen af filmen, hvordan han kan flyve, hvilket han bestemt ikke kunne i starten af filmen. <laughs> yeah. Altså, han er, han er vidderligt bedre efter hans, hans øh, bogstaveligt talt, sådan reality warping, øh, eksistentialistiske rejse. Altså, man kan sige, at Neo nu har gennemlevet øh, den kvalme, der følger med til, ud fra Satsers perspektiv, at, at blive mere autentisk. Og nu, altså, nu er han ikke en rebel, fordi at det gør man, når man er mig Nu er han rebell rebel, fordi han har valgt at være en rebel, og han er så meget bedre til at være det. Altså, han kan se den rigtige fjenden, og han kan se øh, agenterne, og han kan gøre noget ved dem også. <laughs> altså, og han kan faktisk hjælpe folk nu. I, i stedet for at, <laughs> at øh, sælge programmer til, til lyskige mennesker, der lever i natten, så kan han nu faktisk gå i gang med at befri mennesker fra illusionen, som jo lidt er... Hvad skal man sige? Jeg, jeg har en idé om, at det godt, det godt kunne være en anarkists våde drøm. <laughs> ja. At kunne befri mennesker fra systemet. Ikke? Det lød mere sarkastisk, end jeg havde tænkt mig, men... Øh, <laughs> altså... Ja. Så ja, ud, på, på den her måde kan man i hvert fald se The Matrix, som værende en rejse til autenticitet. Og ideen er jo så, at vi også skal kunne blive mere autentiske. Ja. Men øh, samtidig så er det jo også en god film, man i hvert fald godt kan nyde med en god bøf og et glas vin. Og et glas vin. Og, <laughs> altså. Der er ingen, der siger, at vi skal være ulykkelige, mens vi ser den. Altså. Nej. Nej, nemlig. Absolut ikke. Absolut ikke. Men så er spørgsmålet, så er bøffen virkelig? Er bøffen virkelig? Det er jo så et spørgsmål til en anden podcast, kan man måske ja. sige. Ja. Øh, hvis vi nogensinde laver en, der hedder Matrix og Epistemologi, så, så vil det være der, vi stiller spørgsmålet. Mm. Er bøffen virkelig? Ja. ja. Det må det blive. Men øh, er der nogen sidste bemærkninger, eller har vi så ligesom øh, kommet rundt om det, vi synes, vi skulle til livmiddelbart? Ja, jeg tror ikke, vi kan nå at komme mere. Der er selvfølgelig, som altid, er der mere at sige. Øh, jeg ved, jeg nåede slet ikke øh, rigtigt at komme til at snakke om øh, satra nær så meget, som jeg havde, øh, som jeg havde tænkt mig. Nej, Men... kiggegård, det, det gør jo også over meget i sig selv, kan man sige. Ja. Ja. Og vi har slet ikke fået snakket nær så meget om angst, som man kunne... Men, øh... Der er også eksempler med, jeg kan huske, om vi, vi kom vist meget hurtigt ind på eksempel med uh, The Lady in Red. Men det er jo også et ret sådan et centralt eksempel, kan man sige, det der med, sådan, altså hvordan spidsborgerne omkring, omkring en uh, er, ligesom er villige til at kæmpe for at beholde status quo, selv, selv hvis de måske ikke engang er klar over, at de er en del af et større system. Altså, det, er jo, det er jo det, når du for alvor begynder at, at agere i verden, så gør den modstand. Ja. Altså. Men, men også det der med, været, fordi, det, det der, igen? Ja, men det er også det der med i forhold til Kirkegårds point, at at jo godt kan være øh, angst uden nødvendigvis selv at være klar over det. Altså, at vi, har, vi har, altså, når, når, det kommer, når det kommer til spidsboren, så kan vi have med at gøre en, en masse mennesker som er vi til at kæmpe ind for noget, som de måske næsten ikke helt ved hvad er. Altså, og de er måske ikke engang nødvendigvis klar over, at de sådan set kæmper for noget, at de, at de vedholder et eller andet. Matrix er system, der. Det system er så en. Og ni er inside, du look around, what hvad you see businessmænd, teachers, lawyers, carpenters, the very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system that they will fight to protect it. Are you listening to me, Neo? Or were you looking at the woman in the red dress? I was altså, i, i tilfældet af den hjemløse mand, der kæmper han jo vidderligt til døden. Uden overhovedet at vide, hvad det er, han er blevet involveret i. Yeah. Jeg tror aldrig, den hjemløse mand, som Agent Smith transformerer sig til, finder ud af noget. Vi ved, hvordan han slutter. Han bliver ramt af et tog. Yeah. Vi ved også, at det ikke dræber Agent Smith, fordi han finder en anden. Yeah. Eller er det... Er det den hjemløse, der bliver ramt af toget, eller er det ham... Der, der bliver sprunget i luften af Neo. <laughs> ja, ja det, det sker jo til sidst, at han bliver sprunget hey, i luften. Under alle omstændigheder, så dør den hjemløse mand, ja. som Agent Smith øh, transformerer sig til. Jo, det den hjemløse mand, det er ham, der sprunget i luften af Neo. I, i Nios øh, sidste spring i filmen, kan man sige. Ja, der var han for hvor han, alvor mogen op. Ja, hvor han vidderligt springer ind i Agent Smith og ham i luften. Og derefter springer virkelighedens rammer ved at bøje hele gangen, mens han står og flekser. Så agenterne, der skulle være maskiner, eller i hvert fald programmer, bliver bange og flygter. Ja. Så moralen må historien må være, øh, tag det religiøse spring, og blive til øh, kung fu cyber-Jesus. Cyber <laughs> yep. Det må være øh, den logiske konklusion af filosofi. Hvis, nej, jeg, bliver, nej, hvis nej, jeg bliver en religiøs det er den, ridder, og jeg ikke lærer den. kung fu, så bliver jeg skuffet. Det er, så har jeg ikke lyst til at være det er, en religiøse det, det, det, det er ikke den rationelle konklusion. Det er den eksistentielle. Ja. Korrekt. <laughs> <laughs> ja, men det... Ja. Hvad mener du er lige vil springe ind med sidste pointe, så, uh, så er det vist. Nu, nu har vi lige taget den, hvor han til sidst springer ind for at lave en pointe. Ja. Ja, ja jeg, jeg, jeg, tror, jeg tror, at det sidste ting, jeg måske vil sige, det er, at øhm, I skal fortsætte jer, at I er jo glad. Nå ja, det er noget, vi slet ikke har snakket om, Sissifors myten. <laughs> ja. Ja. ja. Det er noget, vi heller ikke. Men ja, som vores, vores øh, lyttere kan høre, så er der masser at snakke om i den her. Øh, så ja, som altid, efter lave feedback... Øh, og fortæl os, hvad I kunne lide og hvad I ikke kunne lide. Og start gerne en diskussion i kommentarfeltet omkring de her ting. Ja. Og husk at like og subscribe. <laughs> <lægges> like, subscribe. Det jeg var på vej til at sige ja. var, at det kan være, at vi slutter os til diskussionen i kommentarfeltet. Hvis det ja. er. Ja, det må vi se. Men ellers så, øhm, ja. Så tak for den gang til dem, der havde lyst til at lytte med hele vejen. Um, yeah yeah hi hi hi hi hi Lidt øjeblik, yes, jeg bliver nødt til Der er nogen, der banker på min dør. To sekunder. Hold lige ja. pause. Ja. Er, er det så nu, vi skal have elevatormusik eller sådan noget? <laughs> sådan. Ja, det tror jeg. <laughs>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 jeg kan ikke huske, hvad den sidste er. Det kan... Vi kunne i hvert fald godt stå og spekulere lidt over, hvad vil være god elevatormusik. Det er jo på en eller anden måde... Nu lyder du Vi kan står og spekulere i vores liv om, hvad god elevatormusik er. Og så skal vi huske at identificere os med vores affald. Og så skal vi identificere os med vores affald, Ja er den her plastikbåse. Så skal vi meditere over voldtægtsjokes fra 1600-tallet. Det er. Ja. Som, som egentlig er ganske fantastisk i virkeligheden. Det, det er meget. Det er både sangen og forelæsningen er underholdende. Ja. ja. Og jeg tror, jeg tror faktisk, at en, en, lille, en lille. Hvad hedder det point, måske er? Hans uh, kan han laver en joke på et tidspunkt om, um, omkring, uh, hvorfor etik, det godt kan være en smule farligt, uh, hvor han, hvor han sagde uh, Jesus, for Jesus, han er lige blevet, Jesus, han er lige blevet uh, fanget uh, af vagterne og sådan noget, og disciplerne de er jo så ked af det over, at, uh, at han jo aldrig har fået noget, ja. Ja, der er noget så de at der er en af dem, der de, de hænger sig Ja, uh, <laughs> ja, de går hen, de går hen til Maria og Magdalena, så siger de. <laughs> Prøv her, øhm, Jesus, han, han, han kommer snart til at blive, han snart til at blive uh, korsvestet og sådan noget, og han har aldrig nogensinde haft sex. Vil du, vil du ikke gerne lige gøre den sidste tjeneste for ham? Og, øh, og så, så, det går hun så med til, at hun går ind til, hun får så lov til at gå ind til hans celle. Og det her, Jesus og, øh, siger, jeg er bøsse. Øh, øh, og, så, det, det, og så det det det det, det er the, passion det the Christ på, in, to, at, at hun kommer. Uh, under, under M. Night ja. Ja, det, det, det, det er en helt, helt anden passion, vi snakker om her. Ja. Ja, så, så, så disciplinerne de venter udenfor på, at hun kommer ud igen. Men hvad de lige pludselig ser, er, at hun kommer skrigende og løbende ud øh, derfra. Og, hun, øh, og de bliver sådan helt sådan, hvad skete der? Hvad skete der? Og så fortæller hun så, hvad det var. Hun, øh, hun gik op i sengen til ham og tog sit tøj af og sådan noget, som det var, og så spredte hun sine ben. Og så, og så kigger han på hende, og så siger han: Det er det forfærdelige hul du har der i midten, og så hele han hende. <laughs> øhm, <gif> lige mellem benene. <clears throat> <clears throat> og, og, og, point, og pointen er som sagt, at at tick er godt, men det kan også være farligt. Øhm, <laughs> det er noget, at de, altså, en, en sætning jeg ja, ikke grund kommer til at tænke på i den sammenhæng. For den rene er alting rent. <clears throat> ja, ja, lige præcis det godt. <laughs> <laughs> og, og, og det skal forblive med at være sådan. Intet beskidt her. Ja. Ja. Nå, hvad hvor kom vi fra? Du er i gang med at sige noget, Det var en pause, Ja. Um, yeah.